Де ж тоді істина, де свобода? Свобода поза владою фікція, суворо сказав Кирило. Фраза з Євангелія лише філософський софізм. Оволодівши ти чієї необхідності, ми стаємо воїстину вільними. О, Гіпатія, ти нічого не збагнула. Ти прагнеш до порожнечі, що хочеш знайти у пустелі абстракцій. Я пропоную тобі реальну могутність. І серце, яке вміє цінити красу і мудрість. Не продовжуй, зупинила його гіпатія. Я все розумію, все бачу. Відповім просто відверто. Щоб ти не мав ілюзій щодо мене, скажу одразу. Серце моє вмерло для кохання земного. Той, хто полонив його, пішов звідси. Я звільню його, своє бідне серце, лише звільнивши тіло від земних кайданів. Зажди не гнівайся, я не поставлю ніякого знаку на вітрилах мого корабля, ні знаку елінських богів, ні знаку Христа. Хай мої учні стануть вільними від будь-яких ідолів. Хіба не величніший знак сонця і зірок від земних символів? Хіба не просторіше склепіння неба від найпишніших храмів землі? тоді повстаєш супроти закону творця, хто б він не був, Зевс чи Єгова, понорозвався Кирило. Так? Це правда. А повстанців жорстоко карає закон. Ти пам'ятаєш міф про Титана Прометея? Я його ніколи не забувала, гордо мовила Гепатія. Тоді тобі не треба нагадувати про грядущу долю твою, нерозумної прекрасна Гепатіє. Я знаю смак долі, сумно сказала дівчина, дивлячись на миготливе сяйво зірок. І тебе не страхає вона? Страхає, зітхнула гіпатія, загортаючись у плащ. Ще й як страхає, Кириле. Твій Бог сильний, Кириле. Але я шукаю всесильності, яка понад силою і безсиллям. Я шукаю свободи. Математика любові Минули роки. Далеко за межі Олександрії линула слава школи-музеуму та її найкращого скарбу божественної гіпатії. Наймудріші учені мужі приходили до неї, щоб почути чарівливий голос, випити з джерела древній мудрості, засвоїти нове розуміння математичних чи філософських істин. Кільце лютій злоби змикалося тісніше й тісніше. Патріарх Кирило не забув розмови у бібліотеці Теона, та відвертість не очистила його серце від суетності владолюбства, а запалила ще чорніший вогонь у його ницій душі. Єпатія знала про фанатичну ненависть, яку запалював Олександрійський патріарх у серцях плепсу супроти її школи і волелюбних поглядів відданих прихильників храму Муз. Знала, але не боялася. Це більше було в неї прихильників. Вже сотні учнів несли зерна знання в довколишній світ, і бували хвилини натхнення, коли гіпатія вірила, що може пощастити і розвіяти той страхітливий морок неодства, що спливав від року до року все тісніше думкою душі людей «Ой Комени. Став її відданим другом єпископ Скірени Сінезій, сильний і мужній чоловік. Він писав їй щирі листи, сповнені вдячності й любові, обережно попереджав її в тих листах про небезпеку, радив стримувати палкі поривання до істини. Зауважував, що шляхи до правди заросли тернами, завалені скелями і розчистити ті стежки – непроста справа, може, справочисленних поколінь, що треба зважати на складність моменту і прикриватися ідеями злободенності, щоб зберегти для прийдешнього зерновічного знання. Гіпатія сумно усміхалася, читаючи ті листи. Ах, мій друже Сінезію! Несумісні це речі фальш і правда, ілюзія і істина. Не може дихати, жити істина під запони і брехні й ошуканства, як горітиме вогнище в льоху, адже воно без чистого повітря зачахне, згасне, так і правда. Вона потребує високої гори. Багаття істини повинне палати для всіх, його можна згасити, але не зробити слугою неправди.